Cugetul. Cugetul meu, luminat de Duhul Sfânt, îmi este martor. Romanii, capitolul 9, versetul 1. Mă silesc întotdeauna să am un cuget curat. Faptele Apostolilor, capitolul 24, versetul 16. Cugetul curat este vasul care păstrează taina credinței. Cugetul este ca ochiul, nu îngăduie nicio murdărie. Orice murdărie care rămâne pe cuget poate aduce moartea lui. Cugetul curat este cel mai drept povățuitor. Cugetul curat este temelia cunoașterii adevărate a binelui și a răului. Cugetul luminat de Duhul Sfânt este cea mai bună lege. Cugetul luminat de Duhul Sfânt este o sentinelă credincioasă la poarta vieții noastre și nu îngăduie să intre niciun dușman fără să dea alarma. Numai într-un cuget curățit de păcat poate să sălășui pacea și bucuria lui Dumnezeu, pot dăinui puterea și înțelepciunea care fac lucrarea duhovnicească pentru cei robiți de păcat. Un cuget plin de mortăciuni nu poate sluji Dumnezeului celui viu. Numai cugetul curățit prin sângele Domnului Hristos poate deosebi cu adevărat binele de rău, adevărul de minciună, ceea ce este de la Dumnezeu, de ceea ce este de la oameni. Nimeni nu se poate apropia de Dumnezeu cu un cuget murdar de fapte moarte, căci Dumnezeu este viu și sfânt. Adevărata conștiință duhovnicească o au numai cei trezis din somnul păcatului. Numai conștiința curățită de păcat poate făptui dreptatea și binele cel adevărat, pentru că numai ea poate păstra credința pe care cresc toate virtuțile. Conștiința omului are la temelie teama de Dumnezeu, de adevăr și de dragoste. Cu cât păstrăm cugetul mai curat, cu atât vom trăi o viață mai naturală în Hristos. Numai credința păstrată într-un cuget curat, Aduce roadă frumoasă și adevărată pentru Dumnezeu și pentru lucrarea Lui pe pământ. Cugetul curat păstrează vie înădejdea în noastră în făgăduințele Lui Dumnezeu. Cugetul curat și treaz dă omului credincios un mers drept și o față senină. Cugetul curat și treaz păstrează credința în viața omului, iar credința îi dă o tărie sfântă și plăcută lui Dumnezeu și înaintea oamenilor. Cugetul întinat paralizează brațele credinței, iar sufletul ținut în aceste brațe cade pe pământul deznădejdii și al întunericului. Necurăția cugetului împiedică cunoașterea adevărului. Fățarnicii au cugetul tocit. Arsura păcatului nimicește nervii cugetului, făcându-l nesimțitor. Credința este rădăcina, iar conștiința curată, cugetul, este coroana pomului. Conștiința curată, spălată în apa adevărului, îți dă fericirea, puterea și libertatea în care se mișcă Dumnezeu. Nimic nu e mai de temut ca un cuget nesimțitor, întinat și tocit care îngăduie tot felul de lucruri ce trec fără să fie judecate. Ca să avem un cuget bun, trebuie să ni-l păstrăm curat. Nimic nu-i mai bun ca un cuget bun. Cugetul întinat întinează și rugăciunea și gândirea și credința, și legătura cu frații, și legătura cu Dumnezeu. A sluji lui Dumnezeu cu un cuget curat, Iată temelia fericirii și a mulțumirii în viața de credință. Nu putem avea pacea lui Dumnezeu în noi dacă nu avem cugetul curat. Decurăția cugetului atârnă întreaga viață de credință. Un cuget curat și smerit nu poate fi jignit. Numai cine are cugetul pătat nu poate ține fruntea sus. După cum nu sunt plăcute durerile trupului, așa nu sunt plăcute mustrările de cuget, dar sunt necesare. Ele ne păstrează viața pe calea cea bună și ne deschid poarta spre Dumnezeu. Cugetul întinat și adormit închide poarta îndrăznelii spre Dumnezeu. Ceea ce sunt nervii pentru trup este cugetul pentru duhul omului credincios. Să avem grijă necurmat de păzitorul lui Dumnezeu pus la poarta cetății noastre, cugetul curat. Cugetul, pe plan moral, are același rol ca durerea pe plan fizic. El ne atrage atenția că este o nevoie grabnică de a consulta marele doctor al sufletului. Cugetul, conștiința, este un Dumnezeu un om, a pretins cineva. Este o părere eronată și foarte primejdioasă, deoarece conștiința este stricată de păcat și nu poate aprecia drept binele și răul. Adevărata călăuză este cuvântul lui Dumnezeu și numai el. Existența determină conștiința. Ce noica? Ai conștiința de copila lui Dumnezeu? Dacă ești născut din nou cu adevărat, dacă ești doar religios...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 Cumpătarea Să aibă simțuri cumpătate despre sine. Romani, capitolul 12, versetul 3 Să trăim în veacul de acum cu cumpătare. Tit, capitolul 2, versetul 12 Cumpătarea este drumul pe care merge cinstea. Un om necumpătat nu poate fi cinstit. Necumpătare este un păcat care atrage după sine alte păcate. Niciodată nu-i prea multă cumpătare în viața noastră și oricât de mult ar fi ea nu strică, ci face bine vieții. Cumpătarea păstrează echilibru vieții și în lucrarea lui Dumnezeu numai oamenii echilibrați pot fi folositori cu adevărat. Cumpătarea ridică pe om pe înălțimile nebănuite ale sfințeniei și îi păstrează mintea pentru înțelegerea tainelor dumnezeiești. Echilibru vieții îl găsim numai în Hristos, într-o predare totală în brațul lui. Fără frâul cumpătării, trupul și sufletul credinciosului merg când într-o parte, când în alta și nu pot fi sfințite de Dumnezeu. Cel cumpătat este mulțumit întotdeauna și pacea nu-i lipsește niciodată din ființa lui. Cumpătarea este necesară oricui, oricând și în orice lucru. Cumpătarea este virtutea prin care omul pune cuvenita măsură în toate faptele vieții sale. Cumpătarea este frâul trupului și al sufletului, pe care copilul lui Dumnezeu trebuie să-l țină clipă de clipă în mână, pentru ca întreaga viață să meargă drept pe calea cea sfântă a credinței. Cunoașterea. Dacă ai fi cunoscut tu darul lui Dumnezeu, tu singur ai fi cerut să bei. Ioan capitolul 4, versetul 10. Dacă vrea cineva să facă voia lui Dumnezeu, va ajunge să cunoască. Ioan 7 cu 17. Cunoașterea este viață, necunoașterea este moarte. Cunoașterea înseamnă viață, putere și lumină. Cunoașterea Domnului Isus este odihna și echilibrul vieții noastre. Adevărata cunoaștere este cea duhovnicească, singura care rămâne și care poartă în ea lumina fericirii. Adevărata știință este aceea care știe precis adresa fericirii și a păcii, după care suspină omul. Adevărata știință este numai aceea care descoperă viața, o păzește și o face fericită. Adevărata știință creștină trebuie să ducă numai într-un singur punct, în Dumnezeirea omului. Adevărata cunoaștere este aceea care se face în timp și la care contribuie toate simțurile omului. Necunoașterea este întuneric, este calea morții. Necunoașterea sau prostia este arma de bază a diavolului, cu care dă lovituri pline în cetatea luminii. Să cunoști că nu cunoști este prima treaptă pe scara cunoașterii. Numai din Dumnezeu, din înălțimea sfințeniei Lui, putem cunoaște adevărul. Neprihănirea și păcatul, numai în lumina feței Lui Dumnezeu, se pot cunoaște cu adevărat. În întunericul tainelor putem intra numai descuind cu cheia luminii cuvântului Lui Dumnezeu prin credință. Toate celelalte chei sunt false. Numai cine cunoaște cu adevărat pe Domnul se cunoaște pe sine. Necredința multor oameni se datorește neștiinței în care se află. Și binele și răul numai înaintea lui Dumnezeu poate fi cunoscut cu adevărat. Fințenie este condiția cunoașterii lucrurilor duhovnicești.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 Cine cunoaște bine, va umbla bine, va lucra bine și va lupta bine. Cine cunoaște fals, va trăi fals. După ce cunoști cu adevărat, nu te mai temi. Cine se abate de la știința dreaptă, rătăcește de la credință și invers. Nu poți ajunge la cunoașterea adevărului decât atunci când prețuiești lucrările și cuvântul lui Dumnezeu. Nu orice știință este știință, ci numai știința care duce la viață, adică la Dumnezeu, izvorul vieții. Înțelegem taina voiei lui Dumnezeu când le pădăm din noi toată voia noastră. Cine cunoaște pe Hristos are viață din Hristos. În măsura înnoirii noastre putem să deosebim lucrările și să le dăm adevărata valoare. O cunoaștere falsă te poate omorâ tot atât de ușor ca și o trăire falsă. Păcatul sub toate formele lui este o necunoaștere. Nu poți cunoaște adevărul decât prin lupte și împotriviri. Cine se împotrivește cunoașterii se împotrivește adevărului, se împotrivește lui Dumnezeu, care vrea să-i dea viața și fericirea. Numai cunoașterea de Dumnezeu te poate scăpa de toate căile falșilor Dumnezei. Cercetarea este mama cunoașterii. Numai lumina cunoașterii dă sufletului siguranță și statornicie, curaj și biruință, pace și fericire. Dreapta știință este fica adevărului, ca și credința. Iată de ce știința și credința sunt surori. Numai dintr-o stare nouă, duhovnicească, se pot înțelege tainele lui Dumnezeu. Oamenilor firești le este închisă ușa înțelegerii. Greutatea cea mare nu e necunoașterea, ci lipsa dorinței de a cunoaște. Cine vrea să cunoască adevărul, poate să-l cunoască. Dar cine nu vrea să cunoască adevărul, nimeni nu-l va convinge de adevăr. Bezna va fi locuința lui. Lepădarea de sine este o condiție de bază a cunoașterii lui Dumnezeu și a adevărului său. Numai prin știința duhovnicească poți să prețuiești lucrările cerești, iar de cele pământești să te eliberezi. Știința înseamnă lumină și toți credincioșii sunt fiai luminii. Singurul mijloc prin care se poate ajunge la o cunoaștere sigură, mijloc ce nu vine de la om, ci de la Dumnezeu, este credința. Prin dragoste se ajunge la adevărata cunoaștere a lucrurilor dumnezeiești și a tuturor ființelor născute din Dumnezeu. Adevărata știință numai atunci merită numele acesta când este verificată de practică, altfel e falsă. Fiecare lucru este mare sau mic după cum îl privește cineva. Închid ochii ca să văd, a spus pictorul Paul Gaugin. Ca să vedem lucrurile duhovnicești, adevărul de dincolo de materie, trebuie să închidem ochii spre cele de jos. Știința dă putere omului. Laudele nu te îngrașă, ci te ajută să i cunoști mai bine pe cei de lângă tine. Cunoaștere înseamnă descoperirea adevărului. A cunoaște înseamnă a asimila. Ce faci cu știința și cunoașterea despre Domnul Isus și Evanghelia Lui? Este ea numai o filozofie plăcută pentru mintea ta sau o putere care te pune în mișcare pentru că mărturisești pe Isus cu viața și cu gura ta? A cunoaște totul, dar fără scop, este ceva mort. Cunoașterea adevărată are un scop. Ea este folositoare vieții. Cunoașterea de sine Drumul cel mai greu și anevoios e drumul spre tine însuți. În viață, unii oameni n-au trăit, ci doar au fost. Ei n-au călătorit spre un port anumit, ce au fost a vântului și a valurilor. Cine suntem? De unde venim? Unde ne ducem? Dar unde am ajuns? Cel mai nedescoperit teritoriu este în noi înșine. Cea mai lungă așteptare pare a fi întâlnirea cu tine însuți. Mulți așteaptă în zadar intrarea lor în viață.